Тепер панові заховатись у степу було ніде, хіба що провалитись крізь землю і заховатися у землі. Пограбілими неслухняними пальцями Ясельський узяв переплутані вішки і, наковтавшись до млості повітря, став наслухати дзвона. Слухав, слухав, повертав голову і на Дністер, задирав її до неба, дзвона не було. Чи він своє відзвонив, чи, може, голос його віднесло куди вітром? Так і вітру ж нема, не було його із вечора геть. Ясельський тягнув у себе повітря, ще розплутав вішки, і тут замість такого бажаного, такого сподіваного дзвону почув за спиною глухий тупіт коня. Тупіт наближався. Вішки самі випали з рук, і самі руки, що так завжди звично тягнулися до пістолів, цього разу впали вздовж тіла, мов, неживі. Його обдало наче варом. Він зрозумів, скоріше відчув, що це його доганяє той самий козацький сотник, об якого годину тому він витирав ноги. Плечі обм'якли і опустились. І вже, нікуди не оглядаючись, тихо й покірно я сельський сів. Випростав якомога зручніше в тісному передку зімлілі ноги і взявся чомусь перев'язувати на шиї хустинку, ніби вона єдина могла тепер врятувати йому голову. Він зав'язав її тугіше, розчесав пальцями вуса, шовковими петельками защебнув шовкові на кунтуші гудзики. Тупіт наростав, і ясно вже було чути, як добре підкований кінь гамселить копитами по затверділій глині. І ось, із-за карети війнуло гострою хвилею. І перед білим обличчям пана Ясельського, розвернувши на галопі коня з шаблями у руках, темно виріс той самий горбоносий сотник. Його незмигненні, як і у вовка, золоті, при місяці очі дивилися на Ясельського холодно і спокійно. Ясельський зрозумів – усе, пощади йому не буде. Він закрив обличчя руками і опустив голову. На його потилиці набрякала кров'ю хустинка. Так він сидів ні живий і ні мертвий. Сидів невідомо скільки, бо й не почув, як Петро з омерзінням вклав у піхви шаблі, зіскочив з куріпочки, підійшов до карети, розчинив навстіж двері і вигрів з карети Хабіджу. Він згріб її так швидко і легко, що Хабіджа навіть не спам'яталася, не встигла навіть і цінкнути, як опинилася у сідлі. Проминувши балку одну і другу, Петро зупинив куріпочку в тернових чорних чагарях над вовчим горлом. Вовче горло – це був такий собі невеличкий скажений в яру потічок, що не пересихав навіть влітку. Глухим кам'янистим низом він вибігав з-під волоського шляху і гнався яром в Дністер. А добігши до Дністра, так між скелями клекотів і гарчав, що козаки прозвали його «Вовчим горлом». Петро зіскочив з куріпочки і подивився на згорблену у сідлі принцесу. Мацнув пальцем її за ногу за золотий сандалик, впевнився, що він справді таки золотий, і жалісливо похитав головою. Хабіджа мовчала. Лише її очі, ці дві розкосі чорні вологі квіточки, то заплющувались, то знову розплющувались, заплющувались, і розплющувались, наче хто їх то зшивав, то розшивав, зшивав і розшивав. І на чорта вона мені здалася. Аж тепер, коли вже було пізно, подумав Петро. «Де мені тепер її діти? Куди мені тепер з нею? О табір? У який табір?» «Смішно» і Чорджина поумив мене витягти її з карети. Прийшло ж отаке у цю порожню макітру. Нехай би мліла, втіха очей зі своїм паном у степу. А ти б тим часом, як і було, нас догнав, та добряче лоскутнув би його шаблюкою по морді, щоб знав, що б десятому заказав. Так ні, хапонув з карети принцесу. От тепер і маєш. За чагарями де ніжним блідорожевим, як цвіт шепшини світлом, вже проступала передранкова зоря, Петро побачив вдалині свою сотню. Вона розтягнулася шляхом. Козаки після бочної на горбі китайської вечері куняли в сідлах. Під ними дрімали і коні. Петро заздрісним і разом з тим таким нещасним поглядом проводжав їх у табір, додому, на лежі, що не стримався і сказав коріпеці. «Що, наздогнали пана? Дали йому позагривку? «Дали! Ще й як!» Він знову глянув на хабіджу та крикнув на коріпочку. «Чого дивишся, очі витріщив? А як же? Принцесу же возиш! Дочок халіфів вже на собі катаєш, стерво!» З облитої місяцем полястої тирси Неподалік від Петра сердито квохнула Дрохва. І зразу ж, немов їй у відповідь, за Дністра з того його лісового темного боку старим простудженим басом бокнув дзвін. Петро аж присів. Невже забув? І як це він міг забути, що тут неподалік від місця, де вовче горло вбігає в Дністер, трохи навскоси через воду уверх, у добовій пущі стоїть жіночий монастир. Петро ж його знав, і знав давно. Не раз бувало блукаючи з Яковом Шийкою в розвідці, вони зупиняли коней і дивилися звідси на монастир. «Що там монашки роблять?» Та монашок їм розглядіти не вдавалося. Було видно лише біля мури та коричневу цегляну дзвіницю, що стирчала за мур'ю, як Якова шия».